トレーメン Schon als kleines Kind hatte ich immer ein Traum. Irgendwann auf einer Bühne und sie rappen den Sound. Heute bin ich 23, jeden Tag werde ich wach, guck ich blicke zurück. Meine Kindheit für e n Arsch, heute werde ich gefeiert, als wäre ich sowas wie ein Star. Denn ich bringe den Leuten das, das was sie wollen. Mittlerweile kaufen Kids sich mal e mein T-Shirt in Gold. Sechs Jahre Rap Show, ich ziehe Bilanz, heb den Mittelfinger hoch, guck ich z i e h in den Kampf. Jeder hat mich belächelt, wo jeder nur kann. Heute trage ich meine Flagge, m i t stolz und ehre. Undercover Lifestyle, schau, b r a s ich bewege. Aus der Hölle in den Himmel, höre w a s ich erzähle. Jedes einzelne Wort spricht den Kids aus der Seele. Denn die Tage waren hart, in dem Block, wo ich l e b t e Wie ein b o x e r i m Ring stand ich auf und siegte. Ich gehe, ich gehe diesen Weg. Träume werden wahr, ganz egal, was auch geschah. Ich blicke nur nach vorn. いい e す。 Immer noch hier, ganz alleine meiner Welt, siehst du、so、die Trauer in mir. Die Zeiten sich verändern, ich schau, ich verändere mich, ich schau in den Spiegel, bin das wirklich heute ich. Der Spiegel meiner Seele, das Cover mit dem Adler. Ich schaue aus dem Fenster, die Wolken ziehen auf. Als kleiner Junge, guck, hatte ich immer einen Traum. Ich bleibe auf der Street, guck, der Himmel wird grau. Alles um mich herum hat sich nur noch verändert. Meine Freunde, denn sie gingen, damals ging es mir schlechter. Heute kauf e ich, was ich will, heute geht es mir besser. Für die meisten, die mich kennen, bin ich heute nur noch Rapper. 私は私の身体を見つ i たことがありません。 私は私の心を持つことです。 絶対。